Naštovalni gledalci, eselamu alaikum, dobrodošli u More ljubavi. Serijal o islamskom braku, o običajima islamskog braka, o tradicionalnim pogledima na islamski brak i svim onim što je islamski brak kao takav, odnosno praksa našeg poslanika Muhammeda, wasalam, naložila da mi kao muslimani praktikujemo i živimo. Serijal po sebi će se dotaći mnogo pitanja koji su više nego validan razlog da ostanete uz vaše male ekrane i čujete sve one upute i savjete koje nam je pre odnosno dostavio naš poslanik Muhammed s.a.v. a o čemu će nam detaljnije govoriti nas, naš gost predavač Abdusamed Nasubu Šatlić kojem želimo esalamu alaikum i dobro nam došle. Alikmussalam, bolje vas našo. Profesor, evo ja sam spomenuo, znači da smo mi u Moru Ljubavi, jedno pravoj, interesantnom naslovu za jedno suštinski, da kažemo, bitno pitanje u životu muslimana, to je brak, a ono kao tako bi trebalo da bude to More Ljubavi. Islamski brak je široka tema. Međutim, odnekle ne moramo početi. Znam da bi ona iziskivala mnogo vremena, ali evo, neke uvodne napomene koje biste spomenuli za početak jednog ovakog serijala, da nam kažete za početak pojmo. Bismillah, alhamdulillah, assalatu, assalamu, rasulillah, oba'ad. E, pa, onako je, neću reći provokativan, vrlo atraktivan, atraktivan naslov. E, u svakom slučaju, dakle, kao što ste rekli, treba početi odnekud. E, mi ćemo početi od početka. Naime, e, što, što smo uzeli ovu temu što je ona za nas bitna. E, Ako se vratimo na Kur'anski tekst, dakle, na objavu, na Kur'an i sunet poslanika sve selem, vidjet ćemo da kada Kur'anu ne postoji ni jedna tema, pitanje, problem koji je vezan za, za, za ljudski život, da kako, nakon temeljnih vjerskih načela, odnosno islamskog uvjerovanja, islamske akide, koje se toliko posvećuje pažnja kao što je tu islamska, islamska porodica da dakle, govorimo o braku, ali prije toga dakle zna se, zna, zna se zbog čega, zbog čega je brak. Dakle islam stoliku pažnje, stoliku brigi e, i rekao bih pijeteta treći rat, takozvano porodič, porodično pitanje, da je do najsitnijih detalja, do najsitnijih detalja razradio sve propise i precizno ih objasnio od bra, od dakle, od, od bračno ugovora njegovih propisa, prokovenčanog dara, e, takozvanog mehra, tako, e, prava i dužnosti supru, supružnika <clears throat> i sve što je vezano dakle za, za tu bračnu problematiku. Jer e, zašto je to bitno? posebno u vremenu, ovim turbulentnim vremenima u kojima mi živimo, u kojima se pokušavaju nametniti neke, neke, neke druge, druge, druge vrijednosti eh, koje su u koliziji, koliziji sa, sa, sa, sa islamskim vrijednostima. Eh, porodica je prva destinacija dakle u kojoj se razvija novi mladi, mladi život, nova ljudska jedinka. Dakle, eh, ako govorimo i o duhovnom, i o emotivnom, moralnom, i kulturološkom aspektu i, i, i tako dalje. Eh, porodica je prva cigla, ja bih rekao, u izgradnji e, zdravog društva. A, I ako je ona dobra, ako je ona zdrava, nadam se da će biti, da, i to je osnovna pretpostavka, da i da i, društvo i kompletno ostali. društvo bude, bude, bude i dobro. Kao, kao, ta, a, ka, kao građavina. Dakle, zbog toga porodica mora uvijek biti snažna, postojana, uh, mora biti izgredana na čvrstim temeljima, na uh, lijepom islamskom ahlaku, moralu i tako dalje. Usuprotom, loš odgoj, nebriga, a mi, mi smo svjedoci tih pojava, uh, ostav, to ostavlja negativne posljedice uh, kako na pojedinca, tako i na kompletno dodat. Jer uh, ti problemi i taj neodgoj, taj, taj, taj uh, raskorak u našim životima, u odnosu na ono što traži od nas, a, a deklarišemo se kao muslimani, kao slibnici kur'ana i sunneta, a, dakle, a, reflektira se ne samo na pojedinicu, nego na, negativno na, komplet, na kompletno društvo. A, Islam se nije zadovoljio, ja bih to želio da kažem samo područavanjem osnovnim principima vjeri, odnosno izgradnje zdrave izra, izra, porodice, već se po, pobrinuo da tu lepnu građevinu zaštiti jakim i nepro, neprobojnim bedemima od svih potencijalnih opa, opasnosti i izazova koji, koji, koji priti islamskoj porodici. Zato se ja u potpunosti slažem uh, uh, sa izvijem jednog islamskog učenjaka uh, koji, koji je rekao ako zemlja bilo koja zemlja, bilo koja država, bilo koje društvo, ako želi biti bez korupcije i ako njen narod želi postati dobar i cijenjen i ugledan, ubjeđen sam da se to ne može postići bez tri društvena faktora. Znači, osnovna tri društvena faktora za, za, za, za prosperitet, za progres, za napredak su majka, otac i učitelj. Majka, otradi. sigurno će se, sigurno će se, sigurno stabilan trožac ta, koji daje ta, tako, sigurnost. Tako je, je, je, to je ta stabilnost. I nema sunje da je brak jedan od najvažnijih, dakle, načina formiranja i zgradnje zdravej porodci i društva. Jer temelj porodci su muž, muž i žena, koji u bračnu zajednicu spojila prije svega ljubav, kako ćemo vidjeti kasnije koje je skoro ane sunete, ljubav, razumijevanje, međusobno pomaganje, čednost ili bi tako trebalo da bude, ostvarivanjem i očuvanjem braka. Mi dakle gradimo i čuvamo našu porodicu, ali isto tako čuvamo i našu vjeru. Jer čuvanjem braka, kako kaže poslanistana Svano Hadisu, mi čuvamo, čuvamo pola vjeri. E, profesor, evo mi se nalazimo u ambijentu jedne stare bosanske kuće, saborene kuće na Kovačima, gdje su njeni savrmenici, naši dobri predsi Bošnj, Bošnjaci, sigurno nisu imali ovu problematiku koju mi imamo danas a ona se odgleda u tome da smo izloženi, e, rekao bi doneklen i tom nekom agresivnom e, odnosno, jel, napadu na, na poimanje same forme braka. E, ono što će doći i čemu će biti izložena naša djesta, to sam mala zna u će se ovo razviti. Međutim, evo mi smo svjedoci, a naši preci nisu bili koji su sjedili ovde, oni nisu bili svjedoci ove jedne agresivne e, napada na formu braka. Kakvu formu braka, nama je to poznato, ali bojim se da uslijed svega ovoga ponakad trebamo naše e, sugrađane, naše ljetece, treba pocijetiti. Kakva je to forma braka koju, koju islam tretira? To je odlično pitanje. Naime, kad je, kad je, kad je riječ o tome, mi kao muslimani, vrlo je, vrlo je važno to, to spomenuti, mi kao muslimani znamo da je kosmos, kompletan kosmos utemeljen na Tevehidu ili jednoći jedno, stvoritelja, koji je sveznajući, svemoćan, on stvara i rastvara, koji e, nije rodio, rođen, rođen nije. To su temelji našeg, naš, našeg vjerovanja. S druge strane, Islam nas uči, ali takođe i nauka to potvrđi. I nauka to potvrđi da sve što je Allah stvorio, stvoreno je u paru. Stvoreno je u paru. E, e, dakle, s jedne strane imamo kuh, gospodara svjetova, to je tevhid. On je jedan i jedini. A sve ono što je on stvorio, stvorio, stvorio je u paru. Va min kulli šejne halaqna za uđenina alakum tazakarum. Allah čtenom kaže, mi sve živo stvaramo u paru. Ne bili vi opomenu primilni. Ne misli samo na insanu, sve što je živo. Na, na, naravno. Uh, I Allah i dakle, svoje neizbirne mudrosti i, i, i, i milosti stvorio sve u paru. Odredio da čovjek nađe svoj smiraj uz ženu uzreno odnosno u svoju drugu i o toj blagodati Allah džellešanon u suri ar rum u 21. ayetu kaže a'udubillahi minashaitanir racim bismillahirrahmanirrahim wamin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha takle uh, jedan od dokaza njegovih dokaza Allahoje svemoći jako je mudrost i milosti prema prema prema ljudima prema stvorenjima jeste što od vas Odvakle, od vaše vrsti za vas stvara žene. Liteskune da, da se uz njih smirite. Va džale bej nekume vodatam <tosim> o rahme. Između vas je uspostavio ljubav i samilost. Inne fi dalike le ajatin li kao mi je To je zaista pokaz ljude koji razmišljaju. Zanimljivo je ovdje, kad smo kod ovoga ajeta, is, istači sljedeće. Dakle, islamski učenjaci, no mu fesiri, komentatori Kur'ana uh, uh, su kazali svoje. Dakle, ovdje Allah želeš da vam uspominje Spomeni smiraj uz zvač. Zvač žene kao supruge, žene kao druge, tako je kod nas nasлибо prevedeno. A ne obćani žene, ne obćani žene. Što znači da taj smiraj o kojem govori Kur'an, da je on moguć samo u regularnom, u legalnom braku, nikako drugačije. Ma koliko čovjek, ma čovjek van bračnih veza ostvario Neće tako mi Allaha naći tog smiraja. Ovo je kuranska istina koja se potvrđuje svakodnevno našim životima. Tu nema smiraja. Ima kratkotrajni užitak, kako ga, kako ga mi zovemo, jel? Ali u vambračnom životu nema smiraja za ljudsku dušu. I u tome ne ima hajran i u sreće. Dakle, to je zakon i to s koji niko ne može poreći. Barem danas barem danas u modernom svijetu dakle, koji je u znaku naučno-tehnološkog napratka i tako dalje. Kada postoje dokazi, dokazi dakle, o ovome što govorimo, da je Allah sve stvorio u paru, kako ljude, tako i životinje, tako i biljke, pa čak i kod neživih bića, i kod neživih bića kako i mi nazivamo, mi, mi nazivamo neživim, neživim bićima. Kaže uzvećan izak čovjeka, on je muško i žensko stvorio. Muško, je dakle, stvara par kod životinja. Wa an sama, jedan od ajeta. Wa anzal wa anzal lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj. On navodi osam vrsta stoki. u stvari osam parova. Os, osam parova kod biljaka. Fa Allah Allahu al izvodi, izvodi, izvodi, izvodi uh, stvara život. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. I mi smo iz nje izveli razne vrste biljaka, odnosno parova, azwa parova, azwaj kod neživih bića. Allah Subhanahu wa ta'ala sura An-Nur 43. ayetu kaže: Alam tara anna Allaha yusji sahaban thumma yu'allifu Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake a onda ispaja jedne jedne s drugima gomila? Neki učenjaci sva tumače kao spajanje negativnih i pozitivnih pozitivnih čestica. Takje oblaci. Čeka neki obla... o, oblaci. Čeka se da dakle, taj primjer struje bez donas evo nezamisliv ne, ne nezamisliv uh, ljudski život na na zemlji. Šta znači električni napon? spajanje pozitivnih negativnih elektronskih na uh, uh, uh, na naelektranih čestica. Jel? Toga nema. Ako se spoje dvije, dvije negativne ili, ili dvije pozitivne pozit, pozit, čestice. Dakle, to je čak u tom neživom svijetu, kako, kako, kako ga mi nazivamo. A danas ljudi, razumna bića, čovjek kao kruna božanskog stvaranja, hoće da kažu kako je normalno da se sjedine muško i muško, ili žensko i žensko. Dakle, važno je zbog toga govoriti ovo. Dakle, da se dijelije i na ljudski razum, i na ljudsko srce. Čovjek kao razumno biće ne može i ne smije tako rezonirati. Posebno onaj koji kaže da slidi Kur'ana suneta. Da je muslima da vidio Allaha dželašanom. Šta više je, kada je Allaha dželašanom stvorio Adem alaihissalama i nastanio ga u džennetu. Nastanio ga u džennetu. Nije ga ostavio samog, već je od njegove vrste. Od njega stvorio ženu. Stvorio ženu. Pored svih žita kako je Adem alaihissalama u džennetu. Zam, za, zamislite to. Nije se mogao smiriti čak nije u džennetu i Allah dželle šanu je stvorio njega ženu. Hau. Čovjek dakle e, kako ste ju predaj u jednoj predaji, Adama Adam je zaspao kad se probudio, vidio je pored sebe, pored sebe Hau, poje pa pitao ko si ti? Ona mu rekla ja sam žena. Kazao dakle, što si stvorena, Kaj stvorena sam da se uzmene smiriš. To je, to, je, to je božanska istina koju se uvijek mora obraćati. Dakle, čovjek bežene je kako je rečeno, jel kao vazna vec cij i i islam na suči da se najljepša životna iskustva i sjećanja sakupljaju sakupljaju udvoje, ja? u dvoje u dvoje u suprotnim pa suprotnim pa, pa. polovima jel'o yes. profesor spomeno znači malo primjednu interesantnu konstataciju da je aladžašanu veza od taj smira isključivo za e, supruge ono supružnike da kažemo. I spominjili ste ovo ovaj je interesantan primjer sa Ademom, alejselamo, kao jedno što primjera koji ukazuju da je lažanje u stvaranju u paru. E, indirektno aludirate odnosno direktno da je da je sam čin e, bračnog akta, odnosno da je bitno da postoji bračni akt, da ljudi uđu odnosno muslimani e, da potpišu bračni ugovor i da on kao takav je inshallah taj garan da kasnije slijedi ono sve što je što je, što što, što, što su Pa kako islam gleda na taj sam čin, čin e, e, bračnog ugovora? Kakvo je mjesto njegovo uloga? Dakle, polako uh, uh, ulazimo u suštinu ove ove problematike. Brlo je važno. Dakle, uh, napomen, ove uvodne napomene su za nas važne i bitne i za naše, za, za naše gledaoce. Ali što se tiče uh, islamskog gledanje na brak kao takav, islams brak gleda kao na jaku i ozbiljnu vezu kao na čvrsti ugovor. Allah džellešanu u suri An-Nisa u 21. ajetu kaže: "Vo jehazna minkum mithaqan galiiza." One su od vas čvrstu obavezu uzele. Težinovi riječi, Šta znači šta znači ovaj Kur'anski reči? Težinovi griječi vjerniki vjerni se možna neći svatiti dok ne saznaju, a to a to znamo na osnovu Kur'ana Allahove objave, da je Allah džellešanu upotrijebio isti izraz. Istiju, ili hajmo kazati istu sintagmu, mi thakun galid, kad govori o zaduženju poslanika sa poslanicom. Na istiji nivo stavio bračni ugovor. Na istiji nivo je stavio, odnosno, Kur'an stavio na istiji nivo taj bračni ugovor i zadaću Allahovi poslanika. Kaže uzavišenje usure, Allah zavu sebo majetu, abudu bilam nešajtianu prađim, bismillahirrahmanirrahim wa idh akhadhna minan nabiyyin mithaqan wa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa moosa wa 'eesa ibn mariyam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha takle mismo od vjerovjesnika zavjetnego vuzeli i od tebe i od nuha i od ibrahima i od Musa, i od 'eesa sine mariyamina smotch verst zavjetu zeli ovo je vrlo važno Čvrst, je li lanđe? Upravo koje poslanike spominje? Spominje Ulu Lazen. Odabrane. Spominje pet najodabranijih poslanika koji su imali najveću zaraču i najveću ulogu kroz svoje, kroz svoje, kroz svoje poslanstvo. Neki islamski učenjaci, šta više, pokušavaju dati svoj odgovor na pitanje, recimo što se sura što se u suri Al-Muđaja dale? U svakom aetu, U svakom ajetu, dakle, da, da malo bolje približimo o, čim, o kojoj suri se radi dekletarna sura gdje, gdje, a, a, koja je objavljena povodom, povodom ono jedne ashabike koja se je žalila, žalila posljedno na, svo, na, na svoga muža a, koji, koji je žalio dati razvod braka na jedan čudan način kako se to radilo u predestamskom dobu, pa je Allah objavio suru Muđadele. Ali u svakom ajetu zanimljivo je, dakle, uzmite Kur'an, pa ćete vidjeti da se u svakom ajetu te sura ispominje Allaho, Allaho uzvišeno ime. Zašto? Kažu islamski učiteljanci, zbog toga između ostalo kažu da zbog toga što se u tim, a, odnosno u toj suri govori o jednoj islamskoj svetinja, to, je to, je, to je brak. Dakle, zbog značaja te institucije Allahu nas ona na sebe. Odnosno, na obaveze kao koji smo kao vjernici u Allaha preuzeli stupajući stupajući u brak. To je to je zanimljivo. Zašto svetinja Zato što neki uh, islamski učinjenja se ovdje upotrpavljavaju, kad je u pitanju brak, termin muqaddes, nešto što je, nešto što je svijeto. A u stvari uh, ovaj termin može, može se, može se možda je uh, prihvatljivije i prevezka kao mutahar, nešto što je potpuno čisto, čisto od laži, od spletki, od prevara, od izdaje, od izdaje bračni i tako dalje, od svake vrste pokvaranosti i, i nemorala. Također, spo, eh, Kur'an spomnije izraz heysn, kad je u pitanju brak. A što znači heysn? Utvrda, jako, utvrđe, jako utvrđenje, kao sinonim za brak, upozoravajući na taj način da kada je brak tvrđava koja čuva islamsku porodicu, čuva moral, čednost, čas i poštenje braćnih brač, brač, drugova, odnosno muslimana i muslimanke kao, kao, kao, ličnosti, kao ličnosti. Poslušajmo na koji način Kur'an govori o braćnoj bračno, vezi također. U, u Sur el Bekare, kada se govori o propisima posta, propisima posta. I o odnosu o odnosima bračnih drugova u toku Ramazana, dakle to je bio važan propis. Između ostalog Allah samo kaže: "Vuhilla lakum lejlatas sjiamir rafathu ila nisaikum." Vama se dozvoljava da u noć dok traje post prilazite vašim ženama, da da stupate u bračni u intimne odnose. Šta dalje dola, dolazi? Hunne libasun lakum antum libasun One su vaša odjeća, a vi ste njihov odjeć kao što je potreba Svanu. za odjećom. Zamislite to, to znači potreba čovjeka za ženom i obrnuto. Žene za, za, za mužem je kao njihova, kao naša potreba za odjećom koja pokriva pri sva ga stidna mjesta. Zatim ona isto nema ukras, ona je ukras, ona je zaštita, ona je ona je, ona je bliskost, ona je bliskost. Sve to simbolizira islamski brak. E na profesor nakovi interesantni da kažem jaki argumentata i da kažemo jaki sintagmi koela džošanu u upotrebi u Kur'anu pisujući odnosno stavić na, na da kažemo na isti nivo poslanicu poslanicima i i bračni ugovor kao takav nekako postaje da kažemo jasnije zbog čega se nerijetko dešava da da, da vazi da, da naša ulema da imami nerijetko znaju e, e, nuditi brak kao alternativu odnosno preporučivati ti brak čak i onda kada da kažem Običnom svijetu možda brak i nije alternativa za neke stvari. Zbog čega to su? Ja mislim da je posebno važno govoriti o braku danas zbog činjenici da se danas braku baš to ne pridaje neka velika pažnja. Što su temelji islamskog braka, samim tim temelji islamske porodice u veliko uzdrvani i, i, i, i poljuljani. Mi živimo u vremenu u kojem je deviza omladine općanito Nažalost i muslimanska omladina iskoristi što se može iskoristiti. To je tako nemoralno. To je tako to je tako samoubilačko sam uh, samoubilačko, da da omladina apsolutno to, to, to, to uh, ne može da pojmi. Zato nije čudo što se razvrat i nemoral proširio poput putkugi. Dakle i što je brak kao institucija, same tim porodica u, veliko, u velikoj krizi. I kad sklapaju brakove, recimo, danas zanimljivo je da nasna uh, govorimo govorimo dakle uh, uh, od to jednoj zapadnoj matrici uh, gdje, gdje gdje su muslimani posomi mi koji žimo, koji živimo na zapadu uh, nekako uklopili uklopili u takav i ta, ta, u te vizure i taj pogled, pogled na život općenito pa i na, pa i na brak danas se kako se danas brak definira na zapadu pa je brak je zajednica dvoje ljudi koji znaju da će se razvesti samo naznojkači nažalost gorka istina to je to je zaista gorka, gorka i gorka stvarnost koju, koju, koju, koju, mi, koju mi živimo Mohamed sallallahu alejhi wasallam objašnjuje mudrost požurivanja s brakom glašni sunnet je požuriti u brak. Ne, ka znači, što znači vidjećemo što znači požuriti. Ne po svaku ne, ne po požuri. Kada se steknu uvjeti za to, objašnjavajući da je prošlanje slana objašnjava da je to najlakši put, najbolji put i način čuvanja čestitosti, čednosti i udaljavanja od svih vrsta grijeha koji izazivaju srdžbu Allaha dželle šanu i koji ruši ugled i čast kako pojedinca tako i porodice kompletnog društva. Hajmo razmišljati malo o čovjeku koji koji nije oženjen koji je kasnije doživi e, starost, pa ga pa, pa oboli, ostao je sam, bez supruge e, koja će ga utješiti, pomoći, koja će ga bodriti, e, koja, bez djecije koja će mu također pomoći u starosti, kao što njima pomaguju odgaju, i Takvi odgaju. Takvi je da raznažuju s Mnogo i mnogo oni koji ne razmišljaju, da kažem, u zrelim, do, dobro zrelim godnom uopšte ne pomišljaju tako. Upravo, upravo, upravo to. I, Dakle zato, zato je tu šte, šteta po njih i šteta po kompletno zajednicu, po kompletno društvo. Dakle takav čovjek je poput stranca, popušuje kako i živi sam, usamljen u, tuđu, u tuđoj državi. Nema ne tu, tuđina, daleko od svoje domovine, daleko od svojih prijatelja, daleko daleko, od druge. nema nikoga da mu priđe, da mu ponudi, da mu ponudi vode, da mu ponudi barem lijepu riječ, lijepu riječ, osmijeh. Zatim ajmo razmišljati o čovjeku koji odgađa sa ženbom, takođe do knesačih godine. I tada, tada se odluči, tada da se ženi. A dotle je bio život bio u znakovi, ovi devize uglavnom, jel' tako? Iskoristi se može iskoristi. I na kraju bi obično se dešao na kraju da, da i takav traži ono ipak nešto što je ono sačuvano što je Upravo, upravo to smo, ljudi, ljudi su takvi znači ja, živimo ne, živimo nemoralnim životom ali kad hoćemo da stupimo u brak onda svi gledaju da je da je to poštena, da je to čedno da je to mora, da se radi u moralnoj ženi moralne djevojci Ali posoma kad, kad se stupi u brak ja govorim ovim u, u, u poznim godinama star, kad čovjek star stupi u brak uslovno rečeno stari je takav uh koliko, koliko će takav čovjek uskratiti od odgoja svojoj djeci? A postoji velika mogućnost da čak ta djeca ostaje timi, timi bez roditeljske zašte, bez, bez, bez oca i tako dalje. Zatim, jedna, jedna od štetane ženstva e, jeste povećanja, povećanja broja neudatih neudati žena. U sidjelica, dakle, koje su spremne za brak. Međutim, nema ponuda, nema ponuda, osim, ili, ili čak one same odbije, odbije, odbije do iz, iz određenih razloga. I ono što posu, na žalosti zabriɲava, a uzroke odgrađanja braka jeste mišljenje mnogih mladića i djevojaka danas, a posom posom muškaraca da je lakše živjeti kao nevažanje. Po uh, u u vrijeme velikih sveobuhvatnih ekonomskih drugih i drugi i, drugi, i drugih koji To su profesor popularno danas kaže živjeti bez prikolice. U tom smislu. Na A u stvari će u tebi život kasni uh, nametnut mnogo veće prikolice. I mnogo veći tereće će ti podnijeti od te takozvane prikolice koja se tako ružno, ružno, kako, kako nas ružno nazivaju žene. Upravo zbog toga, dakle, ovo mišljenje je potpuno neispravno. Nakaradno i pogubno i ono vodi u opasno skretanje. I opasno da vi ja prije svega skretnijem sa Allahom puta. Kako čovjek musliman, odnosu muslimanka, mogu razmišljeni na takav način kada je poznato da je brak, sunnet, praksa ne samo Muhammeda s.a., nego sunnet svih Allahom i poslanika. Brak i sunnet svih Allahovih poslanika. A poslanik Mahmoud po. s.a.v. kaže, ko se okrene od moga suneta, on ne pripada meni. On, on ne pripada meni. Pored toga, Muhammed s.a.v. naredio je brak, a zabranio je celibat. Zabranio je neženstvo, rekavši, nema celibata u islamu. Islam ne poznaje celibat. Čak Imam Ahmed, Ahmed i mi kaže, neženstvo, nikakve veze nema sa islamu. Nima nikakvog uporišta u islamu. I onaj ko te poziva u celibat, on te poziva u nešto mimo islama. Zatim, kaže poslanica Selemu, ko voli ovu moju vjeru, neka se pridržava moga sunneta, a brak je moj sunnet. Vezao je Allahov poslaniku u ovom hadisu, brak u sunnet direktno. Bravo, dakle, to je važno. Dakle, sunnet, ovdje brak simbolizira sunnet poslanika Selemu. U drugom hadisu kaže poslanica Selemu, Koji se, koji, god, koji se god čovjek mlad oženi, njegov šeitan poviće, teško meni spasi svoju vjeru. Ovaj se spasi. Zato je, izlana se uči da je, je ženitvom uh, uh, čovjek spašava pol, pol, pola vjeri. Abdullah meso od ashape, kako su ashape razumijeli ra, vjeru, kaže da mi od života nije ostalo više od deset dana, ja bih se oženio. Ja bih se oženio. Dakle, ne želim, ne bih volio umrti, ne, ožen, ne oženje. Evo, profesor, vidimo da su islamski trendovi potpuno suprotni, nažalost, da kažem potpuno onome što mi danas živimo, ali e, vidjeli smo dosta razloga zbog čega, bi, da kažemo, i primjera zbog čega treba da se krenu u braki, i jakih preporuka, i hadisa, Allaho, poslanika, alesala, alesala, to sam. E, šta je to što islam, evo, na kraju smo i mislim, još nekih pet minuta, šta je to što islam, da kažem, ukratko, cilja uh, brakom kao takvim? E, šta je krajnja namjera braka kao takvog? Dobro je ovo, dakle, mi smo, mi smo na tragu da, da, da kompletiramo ovo, ovo emisovu predavanju upravo, upravo na takav, da, da sklopimo jedan mozaik. Sad dolazimo do ciljeva braka. Dakle, Allah Anđela Šanovi je propisao brak zbog mnogostrukih ciljeva. Kao što su, već smo otme govorili, dakle, očuvanje i produžetak ljudske vrste, rađanje djece i povećanje stopenetaliteta. Zatim, čuvanje morala, čednosti i čestitosti. Čuvanje, dakle, od razlita i grijeha, kao što je rekao, u hadisu kojeg prenosi Abdullah i Mas'ud, kad je naišao pored skupine mladića. I kako je, u svemu koristi svaku priliku da on zna u kakvom je halu ta omladina. I onda je upozorava na to, na taj, sun, na taj propis. O omladino, omladiči, ko vas ima mogućnost da se oženi neka to učini, jer reka je to najbolje, to je najbolje i najčišči za njegov pogled, za njegov za njegov polni organ. Ako niyo mogućnosti, neka neka neka neka postire post post štit. Zatim jačanje društvenih veza, zbližavanje među ljudima Ja, kroz, kroz, kroz, taz, kroz Tazbinske veze. Kroz to, poslanik nas i to naučio sa lalavnoj o srde. Kako se jačio -taz, Tazbinske veze, odnosno robinske veze. Zatim, uspostavljanje prirodne bračne veze, utemeljene na međusobnom pomaganju, kako smo kazali, supružnika, razumijevanju, ljubavi, uvaž, uvaž, uvažavanju. A što sve skupo donosi? Sigurnost. To je ta sigurnost koju kuram govori. Sigurnost, smirenost i sreću. Zatim, odgajanje djeca je u toplom, u toplom, dakle, tom porodičnom krilu koje je ispunjeno nježnošću, brigom, brigom i ljubavlju. Muškarac i žena u braku žive potpunim intimnim životom i zajednički kušaju sve slasti i užitke braka. Ne samo tjelesni užita, dakle, od tjelesnog užitka, koji je Allah na taj način samo dozvolio, do rađanja djeci koji onda zajedno podižu, zajedno i odgajaju, te, te, te no, mlade, nove ličnosti, korisne članove društva i tako dalje. Zato je teško naći tako prisne veze prisne veze koji su ispunjeni sa toliko intimne pažnje, emocije i ljubavi kao što su to kao što to veze, veze između bračnih bračni drugova. E upravo zbog ostvarivanja ovih ciljeva. A, kroz brak Islam je precizirao prava. Prava dakle i obaveze muža i žene, a, i ukoliko supružnici ispoštuju ta prava i te obaveze, njihov život će biti u znaku harmonije, u znaku sreći, užitka i istinskog zadovoljstva. Evo, profesore, to meni da kažem na način da ste našli i neku nokhodugo e, poglavlje koje ćemo svakako tretirati tretirati u ovom eseju spominjući prava i obaveze. Mislim da smo u ovih 30 minuta koje iz nas e, napravo jedan dobar uvod u ovo naše more ljubavi, islamski brak, serijal o islamskom braku. E, vama hvala na ovim lijepim savjetima, ja ću iskoristiti za kraj jedno vašom e, rečenicom koju ste spomenuli da se najljepše uspomene, odnosno da su najljepše uspeme one koje su doživljene udvoje. dvoje. Poštovani gledaoci, evo danas smo se ukoristili o e, znanja informacije e, koje Uvaženi profesor Osamed Bušatlić, nadamo se da ste uživali, da ste stekli dovoljno razloga i povoda da i narni put budete u serijal More ljubavi. Za ovu emisiju toliko da narnog gledanja, es alaikum i ostanite u dobrom raspoloženju.